Vale, pues ni xavi hartzaga naiz eta irundarra naiz, eta movimendua parte altzen dut. Ba, ni miren horatxean naiz eta etxal naiz. Eta movimendua bidartzoa aldeko adienez, ba, identifikatu sentitzen ez ere honen barrenen. Ni nago naiz, irundarra baita eta duela pare bat haste ere sartua nabit, movimendu honetan. Ni hainela lehane, bai, eta gauza bera euren dela pare bat Zera. Eta zutena esan da indignatuen, sumilduen edo maiatzak amagozteko mugimenduko partai gartzaretela Beraz hongi etorriak. Eta bueno, posa horkoa nirungo mugimendu horretaz hitz egiteko gaude hemen Baina hasiko gara pixka bat hitz egiten beste hirietako mugimendu horren sorreraz, zeren nirungoa pixka berandu hasi zen Eta zuek beste hiri hiribatzuetan parte hartu zenuten mugimendu horretan Beraz nola ikusi zenuten Zgaikan erabaki zen e, bertan parte hartzea eta nola izan zen esperintzia hori parte hartu zenute hirietan. Bueno, ba, e, Iune hasi zen e, pixka berandu daago. E, Poliziak pertsononaako haserretuak era zutu zituenean ba horre erabaki zen horrela ba, e, egun batetik e, egun batean ba, e, San Juan plazara joatea Irunen eta azal, azaldu ziren hogeita pertsona, Da biska basalatzeko gertatu zena eta ez gerosti ba jendea eh bueno ba, egitea. Da bueno, akampadaren ideia hasien egin eh ezgenun dezute de, de, de, baina erabaki dugu ba, dela e, praktikoagoa eta gehiago e, gauza geroa datuko ditugula eh astero e, elkartzen bagara. Batze dintze hitera pixka bat, eh, bakit zuetako batzuk Bartzelonan ibili zinetela, beste batzuk Donostin, eh, ez dakit horren inguruan nuak eh, esan nahi zuen duen zer. Ba, Egon, nik ez Bartzelonan izan nintzen pues, amabostaren ama urren guastean, eta ba, pasatu nintzen plaza Kataluniatik. Eta egia zan, nango giroa oso ona zen, jende guztia ezta baidatzen, itzaldia kantoratu ziren, likuruen irakurketa auzenak. Eta horrek ba hori normalean ikizan ematen zuen loz egola orren ara, beste arazoren horrean eta eta ikusi nuen lehen aldiz pues, jendea ba zagolar duratua eta gogo pila batekin, ez eta gauzak nola baita aldatzeko do zehuzer egiteko eta horrek ere, bak piztun egin duen nio baitare pixu bat nola baita egiteko pues, laguntzeko do zerbait egiteko gogo hori Ba, igu gure aldatik nire donosti egon du ginen, lehen nengotako da batin eta inpresio gaitzena eraman genuen. Bueno, e, Bera egin plantea emendua, informazioa eskura izate hori eta asamblea donartutako eragakien modua guztatu ba, zitza egun. Bueno, e, lehen nengu egun lantaldetan eta hori partu hartu genuen, hori entolatzen zituzten Lantaldik gai di difentik ere guru, zinguru birua, e, irakaskuntza, bertze gaiak eta, eta ongi. Gero aurrengo ba, hastin joan, eta jaztitu zituzten kontzertu batzuk antolatuk eta olako gaiak, bizpo taldatu zen bidia, bino guztora donosti niret. Ba, eusira e, e, eskatzen genuen laguntza donostitik, ez? E, Atortzen ba, azaltzen nola hasten diren asamblea, asamblea da, ez? E, norak deniren komisioak eta ta gero ba bueno joaten ni joan itzen bain e, egitera kanpa da eta ideia hartzeko ez da, ikusteko nola de nola den giroa zen egia da jende eh egun asko egotea ba giro berezi batez e, eratzen dut da ba. ta orduan ba bai asko ikaste asko esaten uh -huh. zenuen len Barcelonako desalojo eman zenian, eh orregontzela erabaki bat irunen ba horrelako ekimena bai martxan jartzeko ez dakit eh martxan jarri zenutenek ezagutzenen ja, zineten aurretikan, zuek ere aurretikan ezagutzen zineten zuen artean edo hori nolabaiteko spontane idade puntu bat izan zuen Azkenean gu artean ez ginen ezagutzen batzuk bai ta besteak es baina geienak ez ginen ezagutzen ta pues, irunen el kartutabero askenean pues confianza que izaten ari gara eta ondo dijoa mm -hmm. eh donostin a, jende asko dago ba, irunen jende gutxiorekin pues askenean da fiska terraza go ta denek itxea eta denak parte hartzea eta pues askenean konpondu guinen bastante ondo ta soni jende desoreña gara eh honengatik izango ezbaitak giare ez egin ez egin hizo itze eingo edo Bai, gainera horia da indifenteltako mm. jendea badu urte taldin, 20 urteetatikan bueno, ah. egiaren astero astero tortzen zaigu pare batean heldu, ba, um, aldu laguntzeko pres bai. Bai. Hmm. Goiz koreke. garrantzia baitre badago jendea ez dago oso egoera prekarian, pues badu lana eta badu egoera on bat, ez dakit oso ona, baina bueno, ez txarra eta alare sartua dago mouvementuan, ze pues, badaki edo nore egitokatuak edo kela egoreatxar sistema honetan eta horrekin kontzientzi hartu batago eta eta aldatzeko pregizuak. Mm. Igual ez dago soberan ere, hitz egitea piskatu horretaz. E, zenolako jendia, zegoeratan zaudeten, ba, mugimendua osatzen duzutenok. Pues ni bintzat dago, ja, kobratu nuen neukan parua, ez dago katlanik, eta nago hau egiten, eta... maus mm. er, omenos lan abiatzen, eta... Ni ez zure honi ke sta ere, eske ba sistema honetan egiten badu zu lan e, egun batzuk edo ilabete bat jaude paroan, ¿está? Ordua en. Ahora corramos no. Ni bueno idaian así con Icelandic. Baina bueno, ordu arte ere estauka torengo zezer. Ba ni Feneria Ingenieria ikasi harren, eh, guen lanenago, baino komertzialen eta komisio ira uzten. Ez duten lote batez situazio denik, baina ezenezke jatu zen ona dut, ¿es? Bino Mine... Eta, uh -huh. mugimendua osatzen duten bestek, osatzen pentsatzen dute gehiago dago jendeazuek bezalako, edo langabeziean, uh -huh. jende gaztia gehiago, e, zenolako... Horakorrean agian, jende gazten artean langabezie gehiagoa dago, uh -huh. eta pixeat den dago den jendeak badulana eta egoera hobe ekonomiko eki lintzatu uh gehiagoa. -huh. Eta, ja, anturatzen artean ja, denek lehenan dute. Uh -huh. Ta... Bai, edo irungo landabetxando dagoen jende guztiarakarri ez da, in zuzen ere da Gipuzkoako eh altuena duen hiria. Doanea gurek identifikatzen diren, bueno, eta zakarreqirune hori, parte nahi dugu eh bidaso oso osoko hiyenda. Bai, badoa txoma eh? bai. baita era asambleada on eramateko nez bai eta bueno, endaia eta gune bueno, hemenin grupo jende guztiarakarri nahi dugu, ba, parte hartzea eta aldoten enean laguntzeko bai honetan. Eta pixka bat, e, jendriak e, ikusteko, zertazari izareten asambla da goietan, e, nolantolatzen zarete, zertazitze egiten duzute, ze, ze nolako bilakaera izaten ari du mugimenduak e, irunen edo pilasualdean? Ba bueno, asambladako e, hostiralero, izaten dire, horretako e, batzutan nolantolatzen gara kartelak eta jartzeko, bertetan, e, haoz, zabaltzen da, ba el car el eta ba gu aparte elkartzen gara bertze eguntan antzamanala hori ba planteatzen go, normalin egiten duguna da informazio puntu batzuk azaltu, es e, bueno, islandiako kasua edo ba garrantzi garrantzi tokitzen informazio puntuak eta e, telebistan edo irrati handienetan agertzen es den informazioa azaltzen dugu. Gero bain hori bukatuta ba hori antolatzen ditugu Donostin bezala lan talde batzuk gai diferentegeri buruz, ba. inguru girua, autokritika, irakaskuntza eta etxe bizitza, bertan martxan. Orduan hor hitze egiten dena ba, hortan bai ba e, talde bako txan nahiko murrizu izaten da jendea, 10 pertsona da taldeko. Orduan denak hitz ditzeteko aukera dugu eta akta bat egiten da, ideia hauek ba plasmatuz Mm. Ideiak ere gustatzen zaizkigu izatea, ba praktiko guk ez zainen dibagantik edo mm -hmm. dino. Eta hori. Ta pero, bueno, ba, aldatzen joaten gara, ez? Lengua astena adibidez, eh yeah. gizar noraisun dituen. Ba, bai, bideo batzu jarrien ditun. Mm -hmm. Bueno, horreko astean ba ez ere genukan neurori dituna, Justo hor ta bihar estabaitutako dena Europa'n eta hori aurreko asteko lan nagusia zen neurori dituna hori buruz informazio eman eta Donostin 19 igandean ireten manifestaziorakoa jendea deitut edo no labait mm. eta eta horien genon bideo batzu jarri pues eh hemengo gurbuja mobilaria formatu horrengañean bat gero beste bat eh demokrazia real jako eh euroren ituna nasalduz eta bueno beste bideo pare bat baitare horren arira eta eta erro jende guztia dituen genun Zabaltza pues, eh, plazara balkartzeko elkartzeko donostira juteko ba, men, jende guztiak. Zerrezteko pues, norbait... Ba, eh, karri jamar batzuk, pues, izateko norbait karri juteko juteko irundikan. Eta hori izan zen, hori pasanbladan ningenun, hingenuna taldeen horretik. Nire ba, duzu ere bai, komentatzen duzute pixka bat nola juntzen manifestazio hori pentsatzen dute egongo zinetela bintzat batzuk eh no la no lo hizo en sen euroaren itunaren kontrako con manifestazio ¿no? hori deustein. Pues manifestación sen bastante ona, juntan gente de pilla, pilla bat. Ta hasi sen bulebarretik, ta mm -hmm. emangenuen pues, eh, no la hartzaiona. Hartzaiona ermitatik edo jo mm -hmm. María Cristina Otaletik ta berriz vuelta mm -hmm. un jo ginean bulebarrega. Ta bulebarren zegoen prestatua pues egin eh, txaldi bat, eta eh. zegoen Rosa emakume pues, eh, bat. Demokrazioa oso... real, ja, oh, eh, plataformako... Egin zuten ekitaldi bat, eta jendea egon zen super... Sa, eh. denak supermotivatuak hor, eta... Ego super... so, oso izan zen, bai, soinio asko egin geroen, bai. Ezakit eh, gai zareten oso labur azaltzeko zer den euroaren itun delako hori. Oso laburri. Bueno, saia gaitezke. <risa> ba, Euraren dituna, ba, Eurokan hartu nahi diren neurri ekonomiko berriak dira. E, estatuek kontrol gehiagoetan ezaten eurren ekonomiaren gainean eta bat ere gastu soziala eta murrizteko. Orokorrean zorra murrizteko ideiarekin, baina produktibitatea bultzatzeko hori teorian, baino... Azken banko potentinak eta indartxunak beraien Ipurdia salbatzeko. Mm -hmm. Egin e, marten, bueno, lehade bat. Eta <laughs> doz, edaz labur-labur esan da eta oso ondo. <laughs> eh, beste itxegin dugu joan den Azteko ekimen horretaz. Boatzen itxegitera horre ba, ikusten duzuten beste ekimen horreta San joan Gauan. Mm -hmm. Gaur bertan gure gaurko intzulentzat errepikapen ez zuten dutenentza baia pasatua egongo da, baina gaurren zuten ari dutenentza deia uh -huh. ba deialdi hori zabaltzeko. Daingo dugu hasieran yogun gara San Juanen parantzara ba, ordu orduordi bat, ba, bueno, egiteko hartu presenzia ez eta euroitunaren eh orriak banatzera eta nahi dutenek ba, ez ba, daude ados e, eh euroaren e, e, itunarekin ba, basutara botatzea, ez? Ta gero joango gara ba bentaseko eh sutetara su, su, seri, e, pinigara, bueno, egin dugu hango eh eh. Da eta naiko posita daude ja baburè movement. Ba, eta bure... ba, bueno, eh performance bat egitea, ta bueno, ikusiko dute egon eh? gara ba hor Bi politikari, bi, ba, bi ba, bankero... Ez da komenei gehi horreratzea. Ba, ez. E. E. <risa> bueno, Baina, bizitzea, bizitzea. Esango dugu bi itzordue daudela eh, San Juan plazan ba, sute, gudala kontrolatzen duen zute horretan, eta gero landetsako sutean. Amaitzeko, eh, galdetuko izuet ba, zen olako esperientzia izaten ari duen, izaten ari den zuentzat horrelako mugimendu ontan ba, parte hartzea. Pues, Niretzat pertsonalki izan da oso ona, zelena pues, inoiz ez nahi segon olako movimentu batean. Eta azken jendea ezagutu, informazio pilla bat, pues, guretzako ona dena. Ta, niretzako izan da oso ona, osea, bastante ona. Baina ni, ni arro nago, eh? Zer mugimendu eta esparte hartziakin, ze guain arte ni benpen, bueno, gehiengo abezaraneko paradita goldituan nintzen, mm. Bino Agiarra, irekitzen duzu nikan begia, eta guartzen txarelikan, ze nola bizigaren, ba, ona dela borrokatzea horregatik, eta borroko horretan gainera, mm. e, irauzten ari zareli denboraguzin, eh? bai informazioa, bai jendia dena, ba, mikaina. Ba, ni, ero guztura naho. Hau izan da hola sartu naizen zen lehen ekimen soziala, eta, eta oso guztura asko ikasten, eta batean ba, ikustu zu, ba, sistema dela zure guztuakoa, eta naiz imarko zu da zerbait, zure ardurare badela, eta horrekin konten. Bai, jo posiketa oso harro da. Ba, ni bezarra pentsatzen duten jende asko ez zagotu duala horrela. eta hola bueno, kontratzen zabara ni burua, konformistatzat, baina orain eh bat bezala ikusten dute, ez? E, gertatzen denarekin, ba, zezer egin behar dugu la ta eta lana izan, ba, besten subimentatik den, denon, denon artean egorrogatu bar dugu Bai, ta e, bat eh garrantzitsuentzat ere mundu mailan begituta kanpotik ikusten dena, Islandiako kaso hartuta eta Espainiako kaso hartuta, ba direla bi mugimendu txiki eta gure artean igual ere ez gerrala hartzen. eh zenbat ari garen egiten ez eta poliki poliki ba ahonditzen joanen dela eta tender hartuko dula eta zerbait aldatzeko gai izanen garela.